Jak se chovají? jako američané. Ano. Men strouhý. Cože? Jak? Vy víte, kdy? Mm -hmm. Veru si kalendář. Je dobré to vědět. Moment. Jako všechny najednou? Aha. Pozůstatek života ve stádě. Viděl jsem dokument o pakoních. Tyto mají taky narázku kvůli predátorům. Bože. Hlavně, abysme neudělali to mýtu, ne? Jen jeden malinkatý mrt. Mluvte nahlas, člověče. Ty nesnáší lidi, kteří jsou svobodní. Žádný mrt není tak malý, aby nás úplně nerozmrdal. Mrdat nikdy. My američané jsme zvyklí na strašidla připlácet. to angličané na ní poskytují slevu, že? Hoj, oh, zlové, šovinistický.